Igande gau batian, etsian rengoela, kantu otsai iritsi zitzaida. Zabalduen lehjua taobartu nitzen. Gazteizko futbol zelaia naritzen jendia kantuan Mendizorrozan. Han sortutako doinua hiri guztira zabaltze zuen aizieak. Gainera, argitasun izu harri bat zegoen alderdi hartan. Ze zertatzen san. Habetu nizan luze gabe alabez futbol taldiak irabazitazuen partidua eta lehenkate horrean, lehen, lehen dibize joan, zehon azkenian. Ordu bete geroago, kantuotzak eta argitasunak indarzu zirauten, eta mendiz horretza zorion zuartara joateko erabakia hartu nuen, bakizu, nire zorionaren nazetik ibiltzen nahiz, ta joan nintzen, iritsi eta antxe, Zela berde diztiratsuan zorionaren probak. Jokalari batzuk dantza egitezuten zaletuekin. Beste batzuk horrikasa joren bat umiak atzetik zituztela, harrapaketa jostaketan bezala. Boz gora juek, behinda berriro errepikatzezuten garaipenaren oiua. Alabez, lehenengo kategorian dago, gora alabez. Handik, hilabetera, entrenatzalia gotazuten. Gerosiago jokalari guztiak bota zituzten, jokalari guztiak bat ezik okrespondu. Hau <laughs> da, orduan arrakastaren saria ja, esango zuten danak ere zapuztuta. taldearen zuzendaritza komunikatu bat atera zuen, entrerenanazaile zein jokalariaek ez ziren lehen kategorin aitzzeko egokiak. hamar jokalari berri ekarriko erosiko zituzten horretarako. Kapitalismoa zer den, galdetzen diogun maiz gure buruari, zein den bere logika hausila. Mm -hmm. ba, ba behira, begira dizaiogun futbolaren inguruan gartatzen denari, begira dizaiogun futbolzeleietako zazpimila metro karratuen kudeatzaile atzale hori. Irabaztea beste elbururik ez dute, dirua irabaztea, esan nahi dut eta zehaztun nahi dut. Ez dago beste ez zert hartian. Ez dago beste balore nagusenik, eta azken finean ez dago personarik. Personak ere, kasuntan jokalariak, gauzak dira, trapuak edo kafegailuak gauzak dien bezala. Erabilita gero, zarrusaia hartzen dutenian, edo pitzatzen direnean, zakarretara botatzen dira. Jokalari ospetsu batzuk ere, Messi delako hori nabarmenena, logika horren ikono dira. Erruz irabazte dute dirua, kamioika. Eta ala ere, iruzur fiskalaren bidez, gehiago irabazi nahi dute kapitalista gordinaren kodizia izango dira salbuespenak, eta batzuk ezagutzen ditut, esatebaterako, zebilan jokatzu zuen, kanute, ba, arrek, eh, fundazio bat egin zuen, afrikan, malin, mm -hmm. eskola, milaka eskola egiteko, edo, batzen naiz Real Madriden, eta bai erren jokatu zuen, Paul Brainerrek ere, ba, dirutza bat eman ziren, zeuden, ba, langile bat zuen, mm -hmm. ez. baina hori, ba, salbuespenak dira. Oida, erabateko salbuespenak. orobar, muztrok baten jabaten kursua dauka gaur egun futbolak. Aurrerapen teknologikoak bitarte, hau oso garantzitzua da, dena inbaditu du. Imperio erromatarra galiako bazter guztiak inbaditu zituen bezala xe. Eskoletako patioak ere inbaditu ditu. Patio oiei begiratu eta umekoskorrak tropolioan ikusten ditu denean, zilipur dikabata besteren gainean, gol bat, ospatzen, oso zerio, bernabeun edo nukampen baleude bezala, ba, bi jotz ilune egiten jata, Bilots jotz iluna egite zait. Duela gutxi, maillorkako eh? Mallorkako patillo batian, futbolean ari ziren amabi mutilek, amabi, eh? ostiko kata ukabilka eh? zauritu dute, sortzi urteko koneskato bat, Zargatik eta baloi hartu zuelako. Oh. Ba bai, zeu uste du jendiak dala fascismoa? Fasimoren espiritua patio horretan zeon. Eta ze dago patio horren eta zazpimila metro karratuko futbol zelaien hartian. Nahi duena esango dute zaletuek eta zaretu ondoek. Baina segurosko harremana ondila da. Dena galdu bohote dago. Ba, zorionez ez, ez dago dana galdua. Badago gure galia inbaditu honetan erresistitu egiten duen bat, Badago asteris eta obelizen errilaren galdua. Parekorik, gaiarta, bai, eh, pasioneriak haiozain gaiarta bera. Txani Rodriguezek zioen lenguan elkorreon argiteratutako zutabian. Jakin berri dut, gaiartako ikastetxe batian ez dagoela hastiazkenetan, futbolean jolasterik, errepikatingo dut. Galliartoko ikastetxe batian ez dagoela, asteazkeretan futbolean jolasterik. Irakasleek azaldu dutenaren arabera, jolastoki oso hartzen dute mutikuek baloiari emateko, eta futbolzale ez direnak, neskak, era bat baztertuta gelditzen dira estututa. Neurri hori hartu dute, genero indarkeriaren kontra, beste hainbat, ekibenen hartian. Banik, mezu bat dieli nahi dilet, asteazkeretan futbola galerazteko erabakia hartu duten irakas lehi. Neen bada, eutzi, asteriz, eutzi, obeliz, eutzi, gallarta. <risa> Beraz, gallartako ikastetxe horretan aplikatuko dutena, aplikatuko zenut, kezuk, ira, orokortuan, ala zer? Ba, beira, konfiantzan e, esateizu, duela, mar bat urte, arabako eskola batian, estadua tuetan bizizan da geho, eta ikusi, eta han sekuleztala pati joa mutilen esku bakarri guztien, baizik eta zatitu iten dala, eta orduan alde bat da, ba, beizbolean edo nahi duenen ba, jokatzeko, eta beste aldiak gelditzen da, ba, beste itzeiteko, edo pasiatzeko, mm -hmm. ba, orduan ikarabako e, eskola horretan, nolako zerbait proposatu nuen, eta begiratu ziaten esaten da, bejak trenari bezala, <laughs> nolako bejak trenari, esan ez, baina zer dilo honek, ba, Zalantzari gabe, nik uste dut guk defendetiu egin behar egut. Ez da defendetiu, bat, ez geha jarriko, ez da gite milioik kata... Bueno, ta guke ere jarraitzen dugu futbola ber, baina kontu bezta futbola nola neurri izan, neurriz pat e, estauka gaur egun, gaur egun bakizu teknologia esan dugu, ez, baina gaur egun jendea konturatu du, gaur egungo teknologia oso berezi jada da, eta, bai. Ber, bai, eta da errepikapenaren teknologia. Zuk azoko e, maldesagun aduri zengola, ez? Ba, zuk ikus dezakezu ba, bost milioi aldizena nahi ba, zu hortea daukazu, ez? Beraz, esanai dut horrek errepik pen gaitasun horrek horrek dara kasiosoa da azkenean danna betetzen du eta hori ezinnezkoa da ezinezkoa ez da zatik horrek brutalitatera garamatzakeo, esan gabe ez te juta baina bueno, jokalari beira zein xiemploa, ez ba, eta gidea ez da, da izen bat dira basiko dute nauskal, o kalkuladora berko nuke, jaque izen bat dira beste duten eunean, ez? Eta hala ta guztiz ere beruzurfiskala egiten dute. Eta orduan, jende batek esaten du, ba, nei berdin zaik, ni hank zaino izan, hanke ibakar beriat bueno, yeah. ba, bueno, hankak importantea dira gure gorputzean, baina bueno, ikuztet badaudela beste zati batzuk, usateko, lepotikorakua ere, eta hor dago morala, ez? Eta hor dago etika, eta hor dago eta uste dut ba, benetan jendea pizka bat egiten dela nahastu eta gehiegi barkatzen du jendeak ez da ke nolea esan ematiote mm -hmm. baloia gen burun dalare da barkatu egiten du ja yeah. esangoizut nei baduzu aigea iraganaz badizun neir nor keman sidan buruan baloi batekin lazaile <laughs> kolegioan nor ba harkonadak ara bai <laughs> eta goando suri eh goite seguelo sir barkatu <laughs> <laughs> baola xi Bueno, en su debate Donostiako egiako aitorki astolan ere ostiraletan ezin dela futbolean jolastu beraz. Nun horiillosu. Eh, donostiako egiako Bueno, ba eutxi, eutxi egia, eutxi, eutxi. Beraz, eh, orain 10 urte, bueno, ba orpegi arraroarekin begiratuz dizuen horihek, ba bueno. acaso hori ere iritzikot zaie berriro proposamena, eh? Bueno, Uchienes, ni eztean bezetan no izango da, pizkat gaina ezta genola izan. Din, eh? dana pinuva, ez, da na pinjuva sin da izan Mendin, da pinjuva, da futbola, mesedes, ez jendeza la. Eta gaina hori da ta neskak eta eh? honek ere Batxani Rodriguezek ere esate zuen, ba, neskak baztertu ta estututa normala da. Eh, zi Ba, ni ke zena hori ez dakiz du 12 eh, morrozkor, el Carriz yeah. eta neskak inguruan begira benetan deprimentea iruditzen zaiz, benetan eh? mm -hmm. esate dizut. Bueno, Bernardo izan badugu esan dugu, eh, San Nicolas Ikastolan be algortan asteko egunen baten be futbolak debekatuta bueno. dauela orrer eta Ikastolan ere bai, tira. Bueno, ze confianza mateia zure, eh? Euskaderrillakoraka Juan <risa> <risa> Bernarda Chega bye Gaurz Ortega <risa> y <Bye>. Agondoy-san <risa> Agondoy-san sube